Məkədə nazil olmuşdur, 118 ayəd. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Həqiqətən möminlər nicat tapmışlar. O kəslər ki, namazlarında hər şeyi unudaraq, Ruhən və cismən yalnız Allaha mühiti olub, Ona boyun əyərlər, Allah qarşısında kiçilərlər. O kəslər ki, lağlağıdan, Lüzumsuz şeylərdən, Qadağan olunmuş əməllərdən üz döndərərlər. O kəslər ki, zəkat verərlər. O kəslər ki, ayıb yerlərini Zinadan qoruyub saxlayərlər. Ancaq zövcələri və cariyyələri istisna olmaqla. Onlar zövcələri və cariyyələri ilə görəcəkləri bu işdən ötürü qınanmazlar. Bundan artıqını istəyənlər halaldan harama adlayaraq həddi aşanlardır. Allahın əmrini pozanlardır. O müminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyub saxlayarlar, olara tapşırılmış əmanətə xəyanət etməz, Verdiyiləri sözü yerinə yetirərlər, Namazlarına riayət edərlər, Həmişə vaxtlı vaxtında namaz qılarlar. Onlardır, bilin, varis olanlar, Firdövs cənnətinə varis olanlar, Orda əbədi qalanlar. Biz həqiqətən insanı tərtəmiz, süzülmüş palçıqdan yarattıq. Biz Adəmi torpaqdan, Adəm övladını isə süzülmüş xalis palçıqdan, nütvədən xəlq etdik. Sonra onu, Adəm övladını nütvə halında möhkəm bir yerdə, ana bətnində yerləşdirdik. Sonra nütfəni laxtalanmış qana çevirdik. Sonra laxtalanmış qanı bir parça ət etdik. Sonra bir parça əti sümüklərə döndərdik. Sonra sümükləri ətlə örtdük və daha sonra onu bambaşqa yeni bir məxluq olaraq yarattıq. Yaradanların ən gözəli olan allah Nə qədər uca, nə qədər uludu. Belə bir yaradılışdan sonra siz mütləq öləcəksiz. Sonra siz qiyamət günü yenidən dirildiləcəksiz. And olsun ki, biz sizin üstünüzdə mələklərin yolu olan yaxud həresinin öz yolu olan 7 qat göy yaratdıq. Biz onların altındakı məxluqatdan da xəbərsiz deyirik. Onları qoruyub saxlayır, nə etdiklərini bilirik. Biz göydən lazımı qədər yağmur endirdik. Və onu yerdə, dənizdə, çayda, göllərdə və quyularda saxladıq. Biz sözsüz ki, onu aparmağa da, yox etməyə də qadirik. Sonra sizin üçün onunla o su ilə xurma və üzüm bağları yarattıq. Sizin üçün orada bir çox meyvələr vardır ki, onlardan yeyirsiniz. Sizin üçün həmçinin mənşə etibarilə Sina dağından çıxan bir ağac da yarattıq ki, o yiyənlər üçün zeytun və çörəyin üstünə yaxılan, xörəyə qatılan yağ bitirər. Həqiqətən, Heyvanlarda da sizin üçün bir ibrət vardır. Biz onların qarınlarında olan süddən sizə içirdirik. Onlarda sizin üçün daha bir çox mənfəətlər də vardır. Bəzilərini minir, Bəzilərinin yunundan, Bəzilərini isə tükünlən istifadə edirsiniz. Həm də onlardan yiyirsiniz. Həm onların, Həm də gəmilərin üstündə, Bir yerdən başqa yerə daşınırsız. Həqiqətən biz Nuhu öz qövmünə peyğəmbər göndərdik. O belə dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadət edəcək, Heç bir tanrınız yoxdur. Məyər Allahın əzabından qorqmursuz, Nuh qövmünün, Kafir başçıları, Tabiəçiliyində olanlara dedilər, Bu sizin kimi yalnız adı bir insandır, Peyğəmbərli iddiası ilə sizə böyüklük etmək istəyir. Əgər Allah ondan başqasına ibadət etməməyimizi istəsə idi, Bizə Peyğəmbər olaraq insan deyil, Mələklər göndərərdi. Biz bunu, Nuhun təbliğ etdiyi tövhidi, Ulu babalarımızdan, keçmiş ümmətlərdən eşitməmişiz. Bu adamda sadəcə olaraq bir dəlilik var, Ona cin toxunmuşdur. Hələ bir müddət gözlüyün. Ya sağalıb xəstəlikdən xilas olar, Bir də belə şeylər danışmaz, Ya da ölüb gedər, canımız qutarar. Nuh oların bu sözlərindən, və iman gətirməyəcəklərindən məyus olub belə dedi, Ey Rəbbim, onların məni yalancı hesab etmələrinə qarşı mənə kömək et. Biz nuha belə vəhiy etdik. Gözlərimiz önündə, nəzarətimiz altında və vəhiyimiz üzrə sənə öyrəcəyimiz kimi gəmini düzəld. Nəhayət, onları məhv etmək barəsində əmrimiz gəldiyi, və təndir qaynadığı zaman hər heyvandan biri erkək, biri dişi olmaqla bir cüd həmçinin əleyhinə, ölümünə əvvəlcədən hökum verilmiş kimsələr istisna olmaqla qalan ailə üzvlərini və iman gətirənləri gəmiyəmindir. Zülm edənlər barəsində mənə müraciət etmə, onların bağışlanmasını məndən iltimas etmə, çünki onlar Suya qərq olacaqlar. Sən yanında olanlarla birlikdə gəmiyə minən kimi, Bizi zalim tayfanın əlindən qurtaran Allaha həmd olsun, de. Həmçinin gəmidən inəndə belə de. Ey Rəbbim, məni mübarək, xeyr bərəkətli bir yeri endir Sən sığınacaq verənlərin ən yaxşısısan Şübhəsiz ki, bunda insanlar üçün ibrətlər vardır. Həqiqətən biz bəla, müsibət göndərməklə bəndələrimizi imtihana çəkirik. Onlardan sonra başqa bir nəsil, ad tayfasını yaraddıq. Onlara özlərindən bir peyğəmbər, hudu göndərdik. O tayfasına dedi, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa ibadət edəcəyi heç bir tanrınız yoxdur. Məgər Allahın əzabından qorxmursuz? Tayfasının kafir olan, ahirətə qovşacaqlarını, qiyamət günü dirilib haqq hesab üçün Allahın hüzurunda duracaqlarını yalan hesab edən və dünyada neymət verdiyimiz əyan əşrəfi tabəçiliyində olanlara dedilər. Bu sizin kimi ancaq adı bir insandır, Yediyinizdən yiyir, içdiyinizdən içir, O nə cür Peyğəmbər ola bilər? Əgər siz özünüz kimi adı bir insana itaət etsəniz, Şübhəsiz ki, ziyana uğrayarsınız. Adı bir bəşərə aldanıb, Dünyada şan şührətinizi, Ad sanınızı itirərsiniz. O sizə ölüb torpaq və sürsümü olduqdan sonra, Qəbirlərinizdən dirildilib Çıxarılacağınızı mı vəd edir? Vəd olunduğunuz şey Çox uzaqdır Çox uzaq Bu qeyri mümkündür Bizim həyatımız yalnız bu dünyadadır Birimiz ölür Birimiz dirilirik Birimiz dünyaya gəlir Birimiz dünyadan gedirik Biz öləndən sonra Bir daha dirildiləcək deyilik Bu sadəcə olaraq Allaha iftira yaxan bir adamdır. Biz ona iman gətirən deyilik. O, Peyxəmbər belə dedi, Ey Rəbbim, Oların məni yalancı hesab etmələrinə qarşı, Mənə kömək et. Allah buyurdu, Birazdan peşman olacaqlar. Biraz sonra həqiqətən qorxunc, Tükürpədici bir səs onları bürüdü. Biz onları sel üstündəki saman şöpünə döndərdik. Zalim tayfa, məhv, Allahın rəhmətindən uzaq olsun. Onlardan sonra başqa-başqa nəsillər, Salih, Lut və Şöyib tayfalarında yarattı Heç bir ümmət öz əcəlini, ölüm yaxud ceza vaxtını nə tezdəşdirər, nə də yubada bilər. Sonra bir-birinin ardınca ümmətlərə peyğəmbərlər göndərdik. Hər ümmətə öz peyğəmbəri gəldiycə, onu yalancı saydılar. Biz də onları bir-birinin ardınca məhv edib, izi-tozu qalmayan əfsanələrə döndərdik. İman gətirməyən tayfa, məhv, Allahın rəhmətindən uzaq olsun. Sonra musa və qardaşı Harunu ailələrimizlə və vəhdaniyyətimizi sübut edən açıq aşkar bir dəlillə göndərdik Firqonun və onun əyan əşrəfinin yanına Onlar iman gətirməyə təkəbbürlərininə sığışdırmayıb özlərini yuxarı tutan cemaat olaraq qaldılar yaxud Misirdə hakim olduqları İsrail oğullarına əzab və ziyyət verməkdə davam etdilər Firğon və əyan əşrəfi dedilər, Buların tayfası bizə bir qul kimi itaət etdiyi halda, Biz özümüz kimi iki adı insana imam mı gətirəcəyik? Biləliklə, onları yalancı saydılar Və nəticədə, məhvə düşar edilənlərdən oldular. Həqiqətən biz Musaya kitabı, tövratı verdik ki, Bəlkə İsrail oğulları doğru yola yönəlsinlər. Məryəm oğlu İsa-nı və Bakirə anasını qüdrətimizdən yaranmış bir möcüzə etdik. Onları abad və axar sulu uca bir yerdə yerləşdirdik. Müxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı ümmətlərə göndərdiyimiz Peyğəmbərlərə belə buyurduq, Ey Peyğəmbərlər! Təmiz, halal neymətlərdən yiyin və yaxşı işlər görün. Vacib və könüllü ibadətləri həm zahirən, həm də gizli, həmişə yerinə yetirin. Mən həqiqətən sizin nə etdiklərinizi bilirəm. Bu, tövhid dini İslam, tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Mənlən, Əzabından qorxun Amma ümmətlər Öz dinini aralarında parçalayıb Firqə-firqə oldular Müxtəlif məzhəblərə ayrıldılar Hər firqə öz dininə sevinir Öz dinini haq Digər dinləri batil hesab edib Bundan məmnun olur Ya Muhammed Sən onları bir müddət Əcəlləri çatana qədər Öz şaşqınlıqları içində buraq. Məyər kafirlər elə zənn edirlər ki, Onlara dünyada verdiyimiz var dövlət və övladla, Biz onların yaxşılıqlarına tələsirik? Xeyr, anlamırlar. Kafirlərə dünyada istədiklərini verib, Tədriclə onları əzaba yaxınlaşdırmağımızı Az sonra qəflətən, Başlarının üstün alacağımızı düşünmürlər. Həqiqətən, Rəbbinin qorxusundan titrəsənlər, Rəbbinin ayələrinə inananlar, Rəbbinə şərik qoşmayanlar, Ürəkləri Rəbbinin hüzuruna qaydacaqlarından qorxuya düşüb, Verməli olduqlarını, zəkatı, sədəqəni verənlər, Məz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər. Bir-biri ilə yarışar və bu işlər də başqalarından öndə gedərlər. Biz heç kəsi gücü çatmayan işi görməyə vaadar etmərik. Hər kəsi yalnız qüvvəsi çatdığı qədər yükləyərik. Namazı ayaq üstə qıla bilməyən oturub qıla bilər. Xəstəliyinə, zəifliyinə görə oruç tuta bilməyən orucunu yiyə bilər. Bizdə haqqı söylüyən bir kitab vardır. Onlara haqsız yerə əsla zülm olunmaz. Lakin kafirlərin qəlbləri bundan, Qur'anla xəbərsizdir. Onların bundan başqa, Allaha xoş getməyən ayrı işləri də vardır ki, elə onları edərlər, küfr edib günaha batarlar. Nəhayət, Onların Naznəymət içində yaşayan başçılarını əzabla yaxaladığımız zaman fəryad edib imdad diliyərlər. Onlara belə deyilər, yalvarıb yaxarmayın, bugün bizdən sizə heç bir kömək yetişməz. Ayələrimiz sizə oxunduğu zaman arxa çevirirdiz, onları yalan hesab edib inanmırdırız. Kəbə əhləsiz. Size hiçbir şey olmaz diye iman getirmeyi özünüze sığıştırmayıp Geceler toplanarak Kur'an ve Peygamber barisinde ağzınıza geleni deyirdiniz Yahud onlardan üz döndürirdiniz Meğer müşrikler Kelam Allah kelamı Kur'an hakkında düşünüb daşınmırlar mı? Yahud onlara Ulu babalarına keçmiş ümmətlərinə gəlməyən bir şey gəldi. Onlar Qur'anın, Peyğəmbərin haqq olduğunu niyə anlamırlar? Məyər ulu babalarına, İbrahim, İsmail, Musa kimi Peyğəmbərlər gəlmədilərmi? Yaxud onlara tövrat, sühüf kimi kitablar nazil olmadı mı? Yoxsa öz Peyğəmbərini tanımadılardı və buna görə onu inkar edirlər. Yaxud onda divanəlik var, dedilər. Xeyr, Peyğəmbər onlara haqla, Quranla gəldi, lakin onların əksəriyyəti haqqı xoşdamır. Əgər haqq, Quran onların nəfslərinin istəklərinə tabi olsaydı, və ya Allah onların istədikləri kimi hərəkət etsəydi, göylər, yer və onlarda olanlar bütün məxluqat körlanıb gedərdi, aləm bir-birinə qarışıb nizamı pozulardı. Xeyr, biz müşriklərə onlar üçün öyüd nəsihət və Peyğəmbər öz gömlərindən olduğu üçün şərəf olan Qur'anı gətirdik. Onlar isə özlərini edilən öyüd nəsihətdən və şərəflərindən üz döndürürlər. Yoxsa, ya Muhammed, sən onlardan öz peyğəmbərliyinə, haqqı təbliq etdiyinə görə bir muz ücrət istəyirsən, Rəbbinin əcri dünyada verdiyi ruzi, ahirətdə verəcəyi mükafat daha qeyirlidir. O, ruzu verənlərin ən yaxşısıdır. Əslində, sən onları doğru yola, İslam dininə dəvət edirsən, ahirətə inanmayanlar isə doğru yoldan sapanlardır. Əgər biz onlara rəhm edib düşdükləri müsibətdən qutarsaq, onlar şaşqın vəziyyətdə, yenə də azğınlıqlarında davam edərlər. Biz həqiqətən onları əzabla yaxaladıq, Lakin onlar yenə öz Rəbbinə itaət etmədilər, Ona yalvarıb yaxarmadılar, iman gətirmədilər ki, gətirmədilər. Nəhayət, onların üzünə bir əzab qapsa açdığımız zaman, Dərhal ümitsizliyə qapıldılar, Dilləri, ağızları quruyub, mat-məətdəl qaldılar. Size kulağ, göz ve üreğ veren O'dur. Siz Allah'ın neymetlerine çok az şükredirsiniz. Sizleri yeryüzünde yaradıp türeden, yeryüzüne yayıp səpəleyen O'dur. Siz qıyamet günü O'nun huzuruna cəm edileceksiniz. Dirilden de, öldüren de O'dur. Gecə və gündüzün bir-birinin ardınca gedib-gəlməsi də onun əmri ilədir. Məyər Allahın qüdrətini, ibadətə bütlərin deyil, məhz onun layiq olduğunu dərk etmirsiz? Xeyr, onlar da əvvəlkilərin, keçmiş ümmətlərin dedikləri kimi dedilər. Keçmiş ümmətlər belə demişdilər. Məğer biz ölüb torpaq və sürsümü yolduqdan sonra bir də dirildirəcəyik. Həqiqətən bizə də atalarımıza da öncə bu dirilmə vəd olunmuşdu. Bu qadimlərin keçmiş ümmətlərin əfsanələrindən, uydurmalarından başqa bir şey deyil. Ya Muhammed. Bu müşriklərədir. Əgər bilirsinizsə Bir deyin görək Bu yer və yer üzündə olanlar Bütün məxlugat kimindir? Onlar mütləq Allahındır deyə cevab verəcəklər Sən dədi Bəs elə isə Məxlugatı yaratmağa qadir olan kəsin Öləndən sonra onları yenidən dirildə biləcəyini düşünmürsünüz De Yeddi qat göyün Rəbbi O böyük əzəmətli ərşin Rabbi, sahibi kimdir? Müşriklər mütləq Bular Allahındı Diə cevap verecəyilər Onda sən de de Bəs ilə isə Allahın əzabından qorxmursuz? De Əgər bilirsinizsə Bir deyin görəy Her şeyin həkmü əlində olan İstədiyini himayə edən Amma özünün himayeye ihtiyacı olmayan kimdir? Onlar mütləq, bu güdret bu vesflər yalnız Allah'ındır diye cevab vereceklər. Sen dedi besire ise şeytana aldanıb haqqa boyun koymağdan Allah'ın ayelerine inanmağdan ve yalnız ona ibadet etmeyden ne cür aldanılıb döndürülirsiniz? Xeyr, biz onlara haqqı haqq yol olan İslam dinini gətirdik. Onlar isə şübhəsiz ki, yalançıdılar Allah özünə heç bir övlad gətirməmişdir. Nə İsa onun oğlu, nə də mələklər onun qızlarıdır. Əksinə, onların hamısı Allahın qüdrətindən yaranmış məxluqlardır. Onunla yanaşı ibadət ediləcək, heç bir tanrı yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda hər bir tanrı əlahiddə öz yarattıqları ilə gedər, öz məxluqatını ayırıb aparar və onların bir qismi dünyadakı padişahlar kimi digərinə üstün olmağa çalışardı. Allah müşriklərin ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə kənardı. O qeybi də Aşkarı da bilir. Allah müşriklərin ona qoşduğu şəriklərdən çox ucadır. Ya Muhammed, de, ey Rəbbim, Əgər müşriklərə vəd etdiyin əzabı mənə göstərəcəksənsə, Onda məni zalim tayfanın içində qoyma, ey Rəbbim. Məni də onlarla birlikdə həlak etmə. Məni razı qaldığın kəslərlə bir yerdə ed. Ya rəsulum, Biz onlara vəd etdiyimiz əzabı sənə göstərməyə əlbəttə qadirik. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. Gözəl xislət sahibi olub, Sənə pisli yedəni, əziyyət verəni əhv et. Biz müşriklərin bizə aid etdikləri sifətləri, Və sənin haqqında dedikləri nalaiq sözləri Daha yaxşı bilirik Və de Ey Rəbbim Mən şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram Onların yanımda olmalarından İşlərimə xələl qatmalarından Sənə pənah gətirirəm Ey Rəbbim Nəhayət Müşriklərdən birinin ölümü gəlib çatdığı zaman, o belə deyər, Ey Rəbbim, məni geri dünyaya qaytar. Bəlkə indiyə qədər zayi etdiyim ümrüm müqabilində yaxşı bir iş görür. bu bugünə qədər tərk etdiyim imana qayıdıb salih bir əməl edim. Xeyr, bu onun dediyi boş, faydasız bir sözdür. Onların önündə dirilib haqq üçün Allahın huzurunda duracaqları günə, qiyamət gününə qədər maniyə, öldüydən sonra qiyamətə dəiqalacaqları bərzəx aləmi vardır. Sur çalınacağı gün artıq aralarında nə qohumluq əlaqəsi olar, nə də onlar bir-birindən soruşub hal-əhval tutarlar. Qiyamət günü Heç bir qohumluq fayda verməz Qohumlar bir-birini tanımaz Hərə öz həyində olar Məhz tərəziləri ağır gələnlər Dünyada yaxşı əməlləri çox olanlar nicadda fallar Tərəziləri yüngül gələnlər Dünyada çoxlu günah qazananları isə Özlərinə ziyan edənlərdir Onlar cəhənnəmdə Əbədi qalarlar Cəhənnə modu onların üzünü yandırar Onlar orada Üst odaqları başlarının tən ortasına Alt odaqları isə Göbəylərinə qədər uzanaraq Dişləri ağarmış vəziyyətdə durarlar Onlara deyilər Məgər mənim ailərim sizlərə oxunmurdum Siz isə onları yalan hesab edirdiniz Onlar deyərlər Ey Rəbbimiz, rəzil taleyimiz bədbəxliyimiz bizə qələbə çaldı və biz haq yoldan azan bir cemaat olduq. Ey Rəbbimiz, bizi oradan, cəhənnəm odundan çıxart, əgər bir də sənin xoşuna gəlməyən pis işlərə qayıtsaq, şübhəsiz ki, zalim, özümüzə zülm etmiş olarıq. Allah buyurar, orada zəlil, Məyus vəziyyətdə durub qalın Və mənə heç bir şey deməyin Cəhənnəm odundan xilas edilməyinizi Məndən diləməyin Çünki bəndələrimdən bir zümrə Möminlər var idi ki Onlar Ey Rəbbimiz Biz Sənə iman gətirdik Artıq bizi bağışda Bizə rəhm ed Sən rəhm Ən yaxşısısan deyirdilər. Siz isə onları məzxəriyə qoyurduz. Bu məzxərə lağlağı başınızı o qədər qatmışdı ki, məni ya da salmağı belə sizə unutturmuşdu. Siz istihzə ilə onlara gülürdünüz. Həqiqətən, mən səbriyyətdiklərinə görə onları mükafatlandırdım. Onlar nicat tapanlardı. Uğura yetenlerdir. Allah, Kıyamet günü kafirlere Belə buyuracağıdır. Yer üzündə neçə il kaldınız? Onlar, Bir gün, Bir gündən daha az. Her halda, Sayanlardan, insanların əməllerini sayan Mələklerden soruş diye cevap verecəkler. Allah buyuracağıdır. Əgər həqiqəti bilirsinizsə, siz orada çox az qaldınız. Dünya həyatı, ahirət həyatı ilə müqayisədə olduqca qısadır. Yoxsa sizi əbəs yerə yarattığımızı və qiyamət günü dirilib, haqqəsə bu üçün hüzurumuza qaytarılmayacağınızı güman edirdiniz. Həqiqi hökumdar olan Allah hər şeydən ucadır. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O kərim, uca, qiymətli olan Ərşin Rəbbidir. Allahın rəhməti, xeyir bərəkəti peyğəmbərlərə gələn və Ərşdən nazil olduğu üçün o kərimdir. Kim Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət edərsə, bunun üçün sonun Heç bir dəlili yoxdur, Qiyamət günü onun cəzasını Rəbbi özü verəcəkdir. Həqiqətən kafirlər nicaddaqbazdır. Ya Muhammed, de, Ey Rəbbim, bizi bağışla və rəhm ed, Mənim və ümmətimin günahlarından keç, Tövbəmizi qəbul buyurmaqla bizə mərhəmət əta et. Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan.